Він іде на поступки. Він капітулює. Ми на Майдані, а він уже серед них. Серед тих, кого називав злочинною владою. Всі задоволені, всі усміхаються. І влада, і опозиція. Кожен вважає це своєю перемогою. То за що ж ми стояли на Майдані? Вчора, побачивши ці усміхнені лиця, дружина шпурнула пульт телевізора. Ми нікуди не підемо з Майдану. Ми будемо стояти тут до кінця. Але сьогодні в останнє гремлять барабани. Сьогодні на Майдан прийшли наші лідери, привітали всіх з перемогою і навіть видавали посвідчення учасників Помаранчевої революції. Я не пішов. Мені не треба доказів моєї причетності. Мені треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей Майдан, бо це не їхня перемога, це наша. Може, вони припишуть її собі, може, захочуть забути, може, чиїсь волохаті руки спробують видерти цю сторінку. Але це вже історія, не з бромом. А з помаранчем. Сторінку можна видерти. Історію – ні. От і настав наш день гніву. Лінію оборони тримають живі. ЗЕ ЕНД